Пошуки північно-східного проходу. Північно-східний прохід це шлях з Атлантичного океану в Тихий уздовж північних берегів Європи й Азії. У 1548 році у Лондоні було створено спілку купців підприємців для відкриття країн, земель, островів, держав і володінь невідомих і досі морським шляхом невідуваних. Однією з її основних завдань був пошук північно-східного шляху навколо Євразії. У 1553 році англієць Хьюві Лоубі очолив першу експедицію у північно-європейські води у пошуках проходу. Хоча вона й зазнала невдачі, але помічник капітана Річард Ченслер цим морським шляхом зміг дістатися до Росії. У 1556 році в експедицію на Схід було споряджено Стівена Барроу. Досвідчений англійський моряк Барроу в умовах Арктики справляв враження лякливого хлопчака. Повільно рухаючись на Схід уздовж берега, він дістався до південно-західного берега Нової Землі, але далі на Схід майже не просунувся. Услід за англійцями на пошуки північно-східного проходу вирушили голландці. У червні 1594 року з Голландії на північ вийшла експедиція на трьох кораблях, одним з яких командував амстердамець Віллем Баренц. За новою землею він розраховував знайти вільне від Криги море. Проте, на жаль, і він не пройшов далі і загинув під час зимівлі. На довгі десятиліття спроби пройти Північним льодовитим океаном були залишені, аж до середини XIX століття, коли це поставив собі за мету знаменитий шведський полярник Нільс Норденшельд – 1832-1901. У 1878-79 роках на пароплаві Вега він уперше проплив із замівлею в путі, північно-східним проходом з Атлантичного океану в Тихий і через Суецький канал у 1880 році повернувся до Швеції. Таким чином він став першою людиною, яка здійснила подорож навколо Євразії. Успіхом своєї експедиції Нільс Норденшельд також завдячував фінансуванню, яке взяли на себе найзаможніші люди того часу – російський золотопромисловець Олександр Сибіряков, шведський король Оскар і шведський підприємець Оскар Діксон, на честь якого було названо «Острів у Янисейській затоці Карського моря». Нільса Норденшельда було нагороджено великою золотою медаллю Російського географічного товариства. Його іменем названо Архіпелаг, Три затоки, Мис і Льодовик.